Buon ascolto da Onda Rossa, torniamo a occuparci di agricoltura e dei problemi, delle problematiche connesse con uh, appunto la terra e il cibo. e la notizia di oggi di cui vi parleremo oggi è una prossima legge europea eh, a livello europeo eh, le leggi non le chiamano esattamente così le chiamano um, con termini eh, burocratici un po' più oscuri ma di fatto eh, sono delle decisioni prese a Bruxelles che poi diventano un obbligo per tutti i paesi membri dunque qual è la questione? La è una storia che inizia mh, come sentiremo dalla nostra ospite telefonica mh, Marica Di Pierri dell'Associazione Assud eh, una storia che inizia l'anno scorso con una mh, decisione della Corte eh, di Giustizia Europea se non andiamo errati e eh, riguarda appunto i semi e le piante che verrebbero messe fuori legge o stanno per essere messe fuori legge se non omologate appunto dalla commissione europea un articolo in me da cui mh, è, è possibile chiarirsi un po' le idee non è l'unico ovviamente ve lo segnaliamo subito è quello di Mike Adams eh, dal sito naturalnews.com e eh, lancia appunto l'allarme per questa nuova legge proposta dalla commissione europea che renderebbe illegale coltivare, riprodurre o commerciare i semi di ortaggi che non siano stati analizzati, approvati, accettati da una nuova agenzia eh, della burocrazia europea, cioè l'Agenzia delle Varietà Vegetali Europee. Il eh, progetto di legge si chiama «Plant Reproductive Material». e vuole far gestire al governo la regolamentazione di quasi tutte le piante e i semi per esempio se un contadino della domenica o un uh, cittadino che coltiva degli orti urbani eh, nel suo giardino eh, pian con pianti e semi non regolamentari, non registrati e approvati dalle autorità europee, potrebbe essere condannato dal punto di vista penale. Il testo del progetto di legge, che era stato già modificato a causa di enormi proteste delle associazioni coltivatori, è appunto disponibile su internet, eh, ricordiamo è ancora un progetto, si può ancora bloccare ma sicuramente gli interessi delle lobby europee in merito sono molto forti questa legge intende interrompere la coltivazione professionale di varietà vegetali a uso dei piccoli coltivatori, dei coltivatori biologici e degli agricoltori che operano su piccola scala Eh, questo è il commento di Ben Gabel un coltivatore di verdure e un direttore del uh, di un periodico del Real Seed Catalog i piccoli coltivatori ovviamente sono ben altro dalle multinazionali per esempio coltivano senza macchinari e non vogliono utilizzare spray, spray chimici potenti eh, però non c'è un Maniera di registrare quali sono le varietà adatte per un piccolo campo perché non rispondono ai criteri eh, di questa eh, nuova agenzia eh, europea di controllo che si occupa solo dell'approvazione del tipo di sementi che utilizzano gli agricoltori industriali che poi sono quelli che contano dal punto di vista economico e quindi dettano legge eh, tramite la loro lobby a Bruxelles. Praticamente con questa nuova norma tutte le piante, semi, ortaggi e giardinieri devono essere registrati e tutti i governi ovviamente sono ben contenti di questa ehm, ulteriore forma di controllo. e eh, quindi mh, oltre che eh, garantire l'apertura di nuovi uffici, agenzie e se vogliamo anche eh, posti di lavoro per eh, altri burocrati e impiegati e, e poi c'è questa mania di controllo e eh, di regolamentare tutto che eh, aggiunge un nuovo tassello appunto a una situazione già abbastanza oppressiva vi leggiamo sempre riportato da questo mh, sito curato da Mike Adams eh, il, un pezzo del titolo quarto che si intitola registrazione delle varietà nei registri nazionali dell'Unione Europea La varietà, per essere, le varietà scusate, per essere disponibili sul mercato in tutta l'Unione devono essere incluse nel registro nazionale o nel registro dell'Unione. con procedura da indirizzare all'ufficio comunitario della varietà delle piante appunto l'agenzia di, eh, di prima ma non poteva mancare poi l'aspetto di eh, vessazione economica i piccoli coltivatori dovranno anche pagare una tassa per la burocrazia europea che appunto è richiesta per registrare questi semi dal testo della proposta di legge Eh, si eh, capisce che le autorità competenti, il Community Plant Variety Office, dovrebbero addebitare tutte le spese per la gestione delle richieste, per gli esami formali, per gli esami tecnici, per i controlli, per la denominazione, per la manutenzione delle varietà e per ogni anno di durata della registrazione, appunto, ai eh, piccoli coltivatori. Anche se questa legge verrà eh, votata, eh, cioè verrà inizialmente indirizzata solo ai contadini commerciali, si sta stabilendo un precedente che eh, chiederà anche ai piccoli coltivatori di rispettare queste eh, folli eh, regole e eh, questo è chiaramente un esempio di burocrazia fuori controllo secondo Ben Gabel. Eh, questa legge crea una nuova serie di funzionari pagati per spostare montagna di carta ogni giorno mentre queste stesse leggi stanno uccidendo la coltivazione delle sementi prodotti dagli agricoltori nei mh, loro piccoli appezzamenti e mh, eh, praticamente impedisce di coltivare quello che vogliono è anche preoccupante che eh, vengano reg regolamentate mh, le eh, licenze Per tutte le specie di piante di qualsiasi tipo e per sempre, quindi non solo piante dell'orto ma anche erbe, muschi, fiori, qualsiasi cosa... che devono essere sottoposte a, questa, ehm, a questo consiglio eh, europeo, mm, diciamo una specie di eh, Moloch eh, onnipotente. Omettiamo quindi omette il, la traduzione del testo, anche questo si può mh, leggere pur se con fatica eh, su mh, molti siti internet e, e qui l'estensore dell'articolo parla di mh, una dialettica orwelliana dal testo eh, visionario ma non troppo di Orwell intitolato 1984 insomma un testo conosciutissimo eh, da cui poi hanno ricavato quei titoli che non c'entrano niente eh, almeno secondo me col, mh, col libro cioè il, il controllo del grande fratello che era un termine che appunto Orwell usava eh, nel suo libro e quindi la conclusione di questa eh, enorme mh, nuova eh, misura oppressiva è che tutti i piccoli coltivatori eh, dovranno eh, subire eh, appunto questa pressione questo controllo e anche queste spese eh, che interferisce Pesantemente, nella loro libertà di coltivare tutti i semi e i vegetali eh, anche negli orti domestici. E secondo il sito realseeds.co.uk Non si può semplicemente leggere le prime cinque pagine che dovrebbero essere una sintesi e pensare di capire il significato di questa legge. La sintesi non è quello che diventerà la legge, sono gli articoli veri e propri che lo diventeranno. La sintesi non ha valore legale, è solo un sottotitolo che serve come presentazione al pubblico e ai legislatori per dare qualche informazione di base e per eh, inquadrare appunto... genericamente la, pro la proposta il problema è che mh, è sempre stato il sottosuolo che dice un sacco il sottotitolo scusate che dice tante belle cose sul mantenimento della biodiversità semplificazione delle leggi e dei regolamenti tutto sarà reso più facile quindi cose che in qualche modo imbelliscono no? rendono gradevole <ride> e approvabile eh, questo questo eh, questa misura in realtà nella legge c'è scritto tutto il contrario ad esempio le bozze 1 2 3 sono presentate per semplificare le cose ma l'intera insieme dei prodotti vegetali eh, diciamo amatoriali cioè quelli che li coltivano non per commercializzarli ma sostanzialmente per un autoconsumo Che eh, sono stati classificati tutti questi prodotti dopo cinque anni di lavoro. Non è stata nominata in nessun articolo. Quindi questo elenco molto dettagliato non viene citato. Benché la presentazione dei comunicati stampa facciano riferimento proprio a questa classificazione. E non, appunto che, che dovrebbe servire a preservare la varietà amatoriali, la legge non le elenca e quindi evidentemente non ne vuole tenere conto. Eh, la cosa quindi importante: suggeriscono appunto quelli che hanno preparato questo articolo è di leggersi eh, tutto, tutto quanto. Eh, tutti gli articoli, perché appunto le sintesi e eh, le eh, E le, e le presentazioni o i sottotitoli come eh, giustamente eh, è stato detto sono sostanzialmente hanno uno scopo politico ecco eh, un, in, un, un trucco un, un imbellettamento della cosa per non spaventare l'opinione pubblica per assicurarsi se non un consenso quantomeno una indifferenza eh, rispetto appunto alla proposta e così eh, ingannare sostanzialmente le, le persone insomma in questo caso però l'attenzione la, dei, dei contadini, dei coltivatori anche eh, appunto abbiamo detto loro li definiscono amatoriali ma eh, per l'autoconsumo anche il fenomeno dei cosiddetti orti urbani E sarebbe eh, cioè è stata invece molto attenta e eh, subito ha lanciato questo allarme. Ma facciamo adesso una pausa e subito dopo entreremo in contatto eh, telefonico eh, per avere appunto un commento a questa ultima uscita della Commissione europea. sai dove svuotarti, ti porti addosso il peso dei tuoi giorni stanchi, avanti, senza fede se mi incontrassi cambieresti marcia di euro e non 87.9 in FM allora come vi avevamo annunciato abbiamo questo collegamento eh, telefonico, pronto ci sei? sì ci sono, eccomi. Sì, benissimo allora è al telefono Marica Di Pieri dell'Associazione Assud Sud che molto gentilmente, insomma, è sempre molto disponibile, ti ringrazio eh, perché eh, ti occupi di questi, di tanti altri eh, problemi. Abbiamo già ospitato Marica in radio qualche tempo fa, quindi l'ascoltiamo volentieri perché lei è mh, molto eh, diciamo informata di una vicenda che nasce eh, non ora e che ha avuto un punto di svolta importante. l'anno scorso a proposito di una certa sentenza che adesso di cui adesso ci parlerà Sì, eh, credo ne abbiate già parlato nella, insomma, poco fa e eh, in realtà è vero che questa problematica mh, diventa drammaticamente attuale a luglio scorso, visto che proprio il 12 luglio una sentenza della Corte di Giustizia europea ha confermato il divieto di commercializzare semi di varietà tradizionali, quindi non iscritte nel catalogo ufficiale europeo. È vero però che questa è in qualche modo eh, la, la, la caduta di un ragionamento e di una maniera di considerare anche l'attività agricola che viene da lontano, viene dalla logica che appunto intride in il BTO e i GATT ancora prima, quindi in qualche modo non è una cosa nuova. Certo è che non era mai successo e in questo in qualche modo il 12 luglio dell'anno scorso è un punto di non ritorno che addirittura venissero messe fuori, fuori legge eh, le sementi che vengono riprodotte con eh, tecniche tradizionali, quindi millenarie. Un, un modo di eh, scambiarsi anche i semi di tutelare la biodiversità autoctona che i contadini utilizzano dalla notte dei tempi che improvvisamente diventa fuori legge e dal 98 in realtà che è in vigore una direttiva della comunità europea che riserva eh, quasi esclusivamente la commercializzazione e lo scambio di semi alle ditte sementiere quindi Beh, le multinazionali Marica, per intendersi Marica, della, della biodiversità Marica, montante, mi senti? La, Bayern, la Syngenta, e poche come loro in il mercato dei semi. È chiaro che questo è un attacco senza precedenti alla sovranità alimentare ma anche alla, alla sopravvivenza dell'agricoltura contadina, un modello alimentare che si sposta sempre di più verso l'agricoltura di tipo industriale che... non è sostenibile dal punto di vista ambientale né sociale, che prevede grandissimo utilizzo di eh, agrotossici, contro invece un'agricoltura contadina che stenta per mantenersi in vita e che invece significherebbe proteggere il territorio, significherebbe investire nella sovranità alimentare delle comunità, significherebbe sostenere le economie locali e soprattutto non condannare i contadini alla, alla morte e quindi alla perdita dei loro mezzi di sussistenza tradizionali. Marica, ascolta, tu non hai potuto mh, sentire la prima parte della trasmissione perché non, insomma, non eri in collegamento uh, radio. E, mh, però da quello che. Che leggo qui c'è più di un articolo su internet, c'è un ulteriore peggioramento rispetto alla sentenza di cui tu parlavi, perché tu hai detto la sentenza si riferisce alla commercializzazione eh, di questi di queste sementi, che è già una cosa gravissima. Secondo questa nuova proposta di legge della Commissione sarebbe legale anche coltivare per eh, l'autoconsumo. Eh, utilizzando questi. Quindi questa Agenzia delle Varietà Vegetali Europee, oltre a eh, sancire il diritto di controllare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di, di, di eh, produzione agricola, anche eh, gli orti urbani, anche il giardino di casa, eh, oltretutto impone per, per la registrazione di questi semi anche il pagamento di tasse che sono a carico del coltivatore anche se non le commercializza. Mi sembra che diventa veramente una, una situazione orvegliana come. Certo, hanno... ma in realtà questa era la, era la direzione che mh, indicava anche la sentenza di luglio, nel senso che il, lo scambio di piccole quantità di semi e loro, la loro coltivazione era consentita soltanto per ragioni di studio, quindi mh, in qualche modo c'era già lì in nuce eh, il, il divieto di utilizzarle anche semplicemente per la coltivazione. È chiaro che questa è, un, è una, una problematica che allarma moltissimo. movimenti contadini, la via campesina per dire ha eh, diramato un, un pronunciamento in cui appunto eh, definisce questo, questo provvedimento un attacco senza precedenti, un incredibile regalo, le cito testualmente, fatto ai brevetti ai titoli di proprietà dell'industria alimentare, così come qui in Italia sono moltissime le realtà che si sono schierate contro questo provvedimento, noi abbiamo organizzato il mese scorso assieme a Vandana Shiva che insomma tutti conoscono, una biologa in prima linea da molti anni nella La difesa della biodiversità e contro gli OGM un'iniziativa qui a Roma proprio per discutere anche dell'importanza di una campagna internazionale per la libertà dei semi. In effetti proprio Vandana Shiva assieme alla fondazione che lei stessa ha fondato eh, 20 anni fa e che eh, ormai ha messo su una rete di banche dei semi che si occupano di tutelare le sementi tradizionali, ha lanciato l'anno scorso una campagna internazionale per la libertà dei semi poi come voi sicuramente saprete l'India è stata un po' la pripista di, questo, di questa emergenza, eh, qualche anno fa ci sono state decine di migliaia di suicidi di contadini eh, delle zone rurali indiane eh, a causa ad esempio del dell'introduzione di semi OGM in coltivazioni molto diffuse mi riferisco ad esempio al cotone piuttosto che ad altri tipi di sementi c'è stato un caso gigantesco che ha riguardato la BT Cotton che non a caso era una sementa, de, un, seme, un seme della Monsanto eh, gli OGM sono tra l'altro quasi sempre sterili, riproducibili quindi ehm, creano una dipendenza dei contadini, anche dei contadini delle aree rurali che fondamentalmente basano la loro sussistenza su una piccola agricoltura e molto spesso sulla rigenerazione dei semi quindi questa campagna è stata lanciata un anno fa è stata rilanciata con forza in questi giorni durante le giornate di Terra Futura in cui appunto partendo anche dalla presentazione del rapporto sulla libertà dei semi che Nafdani ha preparato proprio per festeggiare in qualche modo i 20 anni della vita del, della fondazione ha rilanciato raccontando perché è così importante, e perché è così urgente la questione dei semi tra l'altro facendo anche due passi in più, uno è eh, un protocollo che chiede di consolidare le alleanze internazionali per salvare i semi, la biodiversità e i diritti degli agricoltori e poi ha riunito una serie di esperti internazionali per lavorare ad una legge del seme che possa quindi partendo dall'esperienza anche di Navdania eh, rimettere al centro del ragionamento ma anche della produzione giuridica delle norme che possano in qualche modo proteggere la biodiversità e soprattutto proteggere quelle attività tradizionali che vengono ancora portate avanti qui da noi in moltissimi luoghi e non soltanto chiaramente qui da noi per difendere la biodiversità e promuovere la sovranità alimentare delle comunità eh, il, il rapporto che vi invito a leggere è disponibile sulla pagina di Navdani International, ce n'è anche una versione in italiano, tra l'altro racconta anche diverse esperienze eh, che affondano le loro radici qui nel nostro paese, mi viene in mente un esempio che Cesaretto, che uno dei della rete contadina Terra Terra che, eh, che da, da anni si dedica al recupero di semi tra l'altro anche ad insegnare ad altri come rigenerarli ed ha una banca dei semi in, fatta in casa che dovrebbe essere invece un patrimonio che le istituzioni non soltanto riconoscono ma aiutano a tutelare invece è un'attività un totalmente spontanea che purtroppo con questa nuova disciplina europea drammaticamente attuale come dicevi anche tu, viste le novità degli ultimi giorni rischia addirittura di diventare illegale quindi di eh, rischiare delle sanzioni per un'attività che invece è, è estremamente importante non soltanto per la biodiversità ma anche appunto per una riconversione in senso ecologico del modello alimentare. Eh, senti se, se hai ancora qualche minuto eh, io direi facciamo una piccola pausa così dico anche il numero di telefono e, e poi parliamo sia di questo incontro recente con Mandana Shiva e quindi della situazione eh, del mondiale delle lotte e poi vedere invece come la controffensiva padronale perché si può tranquillamente chiamare così europea eh, non, non arretra affatto ma anzi continua a rilanciare eh, poi... Va Benissimo. Va hai ancora qualche minuto allora? Sì sì vi aspetto Va bene allora facciamo questa pausa e poi ci risentiamo tra poco A tra poco Ricordiamo il numero di telefono della radio dunque 06 49 17 50 Per chi volesse intervenire ovviamente sull'argomento con domande o informazioni in merito Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Sei, vou dar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra trás Olha, é como o verão, quente o coração Saudade de repente para ver a menina que vem E ela vem e sempre tem esse mal no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei nem dormi, só pensando em dar Peço, mas você não vem, vem Eu deixo então, falo só de céu mas você vem 87.9 in FM torniamo in diretta dopo questo intermezzo di Samba de Verão di Eddi Palermo e sei sempre lì pronto sì pronto ci sei ok grazie eccomi ci sono sì sì allora sento. allora eh, io adesso eh, ritorno un attimo su questo diciamo su quello che ho letto mh, prima di telefonarti eh, per o, chiederti ovviamente un commento quindi mh, par parliamo prima di questa di come funziona la lobby europea e il potere del, dell'industria agroalimentare e dunque eh, il commento, uno dei commentatori ovviamente di questa nuova aberrazione eh, Ben Gabel eh, dice è molto preoccupante che si siano dati i poteri di regolamentare licenze per tutte le specie di piante di qualsiasi tipo per sempre non solo piante dell'orto ma anche erbe muschi, fiori, qualsiasi cosa che dovranno essere sottoposte eh, al, alle restrizioni appunto di questa legge e di questo regolamento e eh, c'è un doppio commento uno che eh, chiaramente si crea una nuova struttura eh, burocratica un, un, una sorta di, di follia anche leggendo il testo appunto uno si può rendere conto e l'altra come sia sempre praticata eh, diciamo la strategia dell'inganno. Perché eh, sapete che questi sono documenti lunghi, piuttosto noiosi, no? Allora che cosa fanno gli i burocrati europei? Eh, fanno una sintesi. e fanno una presentazione per cui contano sul fatto che la maggior parte delle persone si fermi alla sintesi. Solo che ehm, chi invece si va a leggere gli articoli dice che praticamente la sintesi è il contrario di quello che poi dice la legge effettivamente, quindi uno si può immaginare che siccome eh, riprendendo anche le tematiche del movimento di lotta mondiale di opposizione a questo esproprio, si parla di biodiversità, di tutela del cibo buono, eccetera, uno può dire "Ah, vedi che bella che belle nuove norme che stanno facendo l'Unione Europea". e non si legge gli articoli che invece dicono il contrario quindi questo diciamo è la, è la doppia tenaglia che ha alle spalle sempre questi interessi forti, fortissimi eh, del, dell'agroalimentare ma è esattamente così, ma del resto non è nulla di nuovo né nulla che stupisca, tra l'altro Una persona con cognizioni minime di biologia sa bene che la variabilità genetica è l'esatto contrario della stabilità, che invece pretendono essere uno degli elementi per includere le sementi nel registro ufficiale. Se ci fossimo basati, eh, voglio dire, se il mondo, se l'ordine mondiale si fosse basato sulla stabilità dei semi non avremmo biodiversità, è proprio la variabilità genetica invece che ha permesso a un numero così incredibile di piante, di esseri viventi, di arrivare. fino a noi e soprattutto e questo è un elemento che antropologicamente e culturalmente dobbiamo riscattare è proprio grazie alle comunità contadine alle comunità rurali se tante specie diverse sono arrivate fino a noi, quindi togliere questo ruolo di guardiani della terra in qualche modo alle comunità rurali ed affidarlo ai grandi gruppi, alle multinazionali eh, dei brevetti del, dell'industria sementiera che poi molto spesso sono le stesse, anzi sono Sempre le stesse che producono poi agrotossici indispensabili a quelle coltivazioni è chiaro che è un controsenso gigantesco, ma questo stupisce poco visto che lo stesso discorso si fa sui farmaci e si fa su moltissimi altri beni e risorse che invece appartengono al patrimonio dell'umanità. Lo si fa sull'acqua, lo si fa su categorie insomma di, di beni che eh, non dovrebbero essere in alcun modo mercificabili. Quindi questa, questa questione dei brevetti sulle piante, dei brevetti sulla vita, sul germoplasma è iniziata molto molto tempo fa. In Italia per esempio c'è un caso di particolare urgenza e emblematicità che è la Banca del Germoplasma di Bari, la più grande banca pubblica che esiste, raccoglie oltre 80.000 sementi, il Il problema è che eh, essendo andato in pensione eh, il, il, insomma, il, la persona che l'ha promossa, che l'ha curata in tutti questi anni, è un po' eh, lasciata al degrado, è stata ridata in qualche modo al CNR che se ne occupa, ma ci sono stati diversi blackout l'anno scorso, secondo una prima contabilità almeno 20.000 di queste sementi sarebbero danneggiate, quindi lanciare per dire una campagna eh, che finalmente, chieda allo Stato di salvare una banca, ma non Unicredit o Monte dei Paschi di Siena, ma di salvare una banca che contiene al suo interno 80.000 semi, che sono esattamente eh, un campione gigantesco e importantissimo della biodiversità del nostro paese, potrebbe essere per esempio un modo per controvertire anche questa logica che continuano a raccontarci. è chiaro che quella dei semi è una lotta che riguarda non soltanto l'Italia ma tutto il mondo ma in Italia c'è anche un'altra problematica che eh, sta eh, preoccupando molto il movimento contadino e che riguarda l'accesso alla terra perché come purtroppo ben sappiamo il decreto salva Italia dell'Aifu governo Monti all'articolo 66 parla di dismissione del patrimonio pubblico e nel patrimonio pubblico c'è anche moltissimo demanio agricolo per intenderci mh, appezzamenti di terra che prima negli anni 60 nel, nel dopoguerra comunque storicamente venivano dati a chi voleva coltivare la terra, adesso invece vengono messi in vendita o mh, sarebbe meglio dire in svendita e purtroppo anche in Italia la questione della concentrazione di terra in poche mani è sempre un, prob un problema sempre più grave, sempre più urgente per questo ad esempio Genuino Clandestino che questa rete di movimenti contadini sta lavorando al lancio di una campagna, una campagna che vuole chiamarsi terra bene comune proprio per chiedere che il demanio agricolo venga dato in particolare a com per cominciare a chi ne ha bisogno, cioè ai contadini senza terra, ai giovani disoccupati e ai giovani precari in modo tale che ci sia da un lato un ritorno alla terra e alle occupazioni tradizionali che fanno bene al pianeta e dall'altro lato che ci sia un, come dire, una barricata rispetto a questa voglia e intenzione di svendere tutto che è quello che sta avvenendo con la scusa della crisi che tutto giustifica. ecco mi sembra che queste altre informazioni che hai dato sono molto importanti sia quella della banca del seme di Bari che eh, dei semi anzi eh, del seme è un'altra cosa e eh, che anche la l'altro discorso sulle terre demaniali di cui in realtà ci siamo occupati anche un paio di mesi fa eh, proprio da questi microfoni una trasmissione di entropia massima eh, che è un uh, problema specifico dell'Italia tra l'altro denota tanto per cambiare una assoluta mancanza di di prospettiva di lungimiranza da parte del governo del professor Eh, che non a caso nel suo programma non citava mai <ride> l'ambiente E l'ecologia eh, ecco il problema è che da queste vendite che giustamente detto svendite non si ricaverà poi chissà quale vantaggio per i conti dello Stato ma si ricaverà una distruzione certa di un pezzo importante del nostro futuro perché voglio dire se non si mangia non si può neanche vivere ma anche se si mangia male con appunto i prodotti industriali magari eh, igienicamente prodotti in modo corretto ma se c'hanno dentro gli OGM Eh, non è che eh, ci guadagniamo insomma anzi ma infatti se posso interromperti lo sforzo che bisognerebbe fare rispetto a questi temi è cercare di far capire alle persone che il tema della terra e del modello alimentare non riguarda i contadini non riguarda le aree rurali riguarda la vita di tutti perché è esattamente quello di cui ci cibiamo il nutrimento, gli alimenti e, e se riuscissimo a far passare questo così come è stato con l'acqua cioè la campagna per l'acqua è stata un grandissimo successo perché tutti arrivano a capire che se non bevono acqua pulita la loro vita diventa quantomeno problematica lo stesso percorso di consapevolizzazione di informazione dovrebbe essere fatto sul tema della terra legato però al cibo il cibo è un bene comune il cibo eh, necessita di un ragionamento importante quindi credo che su questo ogni sforzo compresa questa trasmissione in cui stiamo dibattendo di un tema che non troveremo sui giornali domani che non troveremo nell'edizione delle eventi del telegiornale di questa sera, è però un tema fondamentale da veicolare, quindi su questo assolutamente gli sforzi di tutti, ma anche un minimo di attenzione perché poi a pensarci bene i nessi tra le cose, volendoli trovare, non sono così difficili da trovare. Fai bene a sottolinearlo, io per concludere il ragionamento sulla politica eh, appunto poco lungimirante per essere veramente molto generosi dell'ex governo Monti eh, è che non solo appunto si parla di alimentazione di bene comune ma anche di una, si, si potrebbe parlare di una politica di occupazione, di lavoro, di nuovo reddito, eh, di possibilità soprattutto per i giovani che le ultime statistiche dicono siamo arrivati al 46% di disoccupazione giovanile, una cifra da veramente da apocalisse da, da, da, da situazione eh, non so come definirla di, di tra l'altro il settore agricolo è l'unico incontro tendenza rispetto alle statistiche occupazionali quindi anche questo potrebbe essere un'ulteriore argomentazione per riflettere sulla necessità di riscoprire anche determinati settori che ci sembrano ormai eh, intrappolati nel passato ma che invece sono drammaticamente Eh, connessi al presente e soprattutto al futuro ecco io chiuderei questa trasmissione diciamo con una prospettiva diciamo positiva no? cioè tu eh, ecco mh, facendo una brevissima sintesi dall'incontro eh, che avete avuto con Mandana Shiva questo incontro pubblico eh, molto interessante hai avuto una panoramica eh, di come si è, mh, già la conoscevi ma insomma un'ulteriore attualizzazione del panorama delle lotte a livello mondiale per la difesa della terra bene comune, del, della sovranità alimentare, del cibo buono e eh, alla portata di tutti eccetera eccetera. Ecco eh, da una parte c'è un potere fortissimo centralizzato con tutti gli strumenti economici e anche coercitivi dall'altro un movimento di centinaia di milioni di persone perché ricordiamoci che è vero che noi viviamo in una civiltà urbanizzata l'anno scorso forse l'ONU ci ha detto che metà della popolazione mondiale vive nelle città ma metà della popolazione mondiale significa che vive ancora nelle campagne, cioè stiamo parlando di 3 milioni e 600 milioni e milioni di persone, scusate, 3 miliardi e 800 milioni di persone quindi, ma anche se nel futuro diminuissero, che ne so, di un miliardo sarebbe comunque una quota enorme e in ogni caso preposta alla cosa che dicevamo prima essenziale della produzione di cibo. Quindi non è un fatto residuale, come magari noi che viviamo in una città da sempre potremmo pensare, no? Ma un fatto invece fondamentale, una lotta di massa decisiva, penso, per le sorti del, del meno del sistema produttivo attuale che ci opprime. Assolutamente così, in effetti poi al di là dei racconti, delle vertenze che si portano avanti qui piuttosto che in India e anche del, delle modalità con cui si pensava e si pensa tuttora di mh, far vivere far crescere questa campagna internazionale sulla libertà dei semi, quello che è uscito anche da quell'interessantissimo incontro che ricordo abbiamo, abbiamo tenuto al Cinema Palazzo, che è un luogo liberato di questa città che peraltro in quella settimana festeggiava i, i suoi due anni di occupazione, è uscita proprio la necessità di costruire di lavorare sempre di più a costruire una rete internazionale che si confronti e che proceda assieme verso questa questo, questo tema non soltanto verso questo tema ma insomma su un, questioni di particolare emergenzialità come quella dei semi è e avvertita non soltanto da noi ma chiaramente da tutti quelli che poi fondano sull'attività agricola la sovranità alimentare il loro, il loro lavoro e la loro riflessione. peraltro vi lascio con questa notizia un po' ufficiosa nel senso che oggi c'è stata un'audizione in uh, Commissione Agricoltura alla Camera e sono stati sentiti anche alcuni rappresentanti dei movimenti contadini del nostro paese perché il PD ha presentato questa proposta di legge che però e questo la dice lunga un po' sull'impostazione che, che ha la politica anche italiana non prende minimamente in considerazione gli agricoltori, i contadini fondamentalmente i coltivatori di ma è tutta impostata sull'impresa agricola e questo appunto la dice lunga, perché ormai quando si parla di agricoltura all'interno di questa parola così corta e così eh, bella da sentire convivono due impostazioni totalmente diverse, quella industriale come dicevamo prima che è profondamente dannosa per l'ambiente, dannosa anche nella produzione di cibo, soprattutto richiede grandissimo impiego di sostanze chimiche, sterilizza il suolo, lo rende meno fertile, erode biodiversità, a affama intere comunità a causa per esempio del, dell'utilizzo sempre più massiccio di monoculture e dall'altro invece quella contadina che sente a resistere che è un'agricoltura basata eh, nell'economia locale quindi è importante capire, cercare anche di interloquire, e di far capire che eh, la cosa più importante è eh, almeno rendersi conto che esiste questo mondo dell'agricoltura contadina e di questa cosa, e qui vi lascio, devono rendersi conto le istituzioni, ma devono rendersi conto anche i cittadini, perché prima che essere consumatori sono cittadini pensanti e eh, l'arma, eh, non dico arma a caso, l'arma dei consumi è nelle mani di noi tutti, quindi basterebbe avere anche un po' più di coscienza rispetto a quello che si mangia a quello che si compra e probabilmente su alcune cose le lotte di chi poi quotidianamente lavora, fatica, suda eh, su un singolo tema sarebbero meno solitarie e meno utopiche quindi con questo appello insomma, a informarsi un po' di più prima di comprare, di consumare io ti ringrazio per averci coinvolto anche in questa riflessione di stasera e insomma saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando io ringrazio te. E ricordo che abbiamo parlato appunto con Marica Di Pierri dell'associazione Assud sempre molto disponibile alle nostre richieste ma anche molto diciamo informata e anche grazie per la chiarezza della tua esposizione che penso sarà stata. Grazie ripensata. a voi Alla prossima Marica ciao Alla prossima e allora si conclude la trasmissione di oggi di Entropia Massima abbiamo parlato appunto di questa nuova follia della burocrazia europea che in realtà eh, c'è del metodo in questa follia e di eh, lotte che a livello nazionale e internazionale però continuano e si estendono per la eh, difesa dell'agricoltura biologica, della sanità alimentare del cibo buono e a un prezzo giusto per consumatori e produttori eh, della lotta allo sfruttamento del vivente insomma tutte cose che da questa emittente abbiamo detto più e più volte ma probabilmente non abbastanza perché la coscienza a livello di massa su questa problematica ancora non c'è diciamo che è, è ancora troppo uh, ridotto questo uh, movimento ma non uh, ci perdiamo d'animo insieme a tanti e tante altri e altre continueremo in questa battaglia Onda Rossa 87.9 in FM, Entropia Massima finisce qui, a lunedì prossimo